Estira asko izango baina kasu konkretu hientarako eh legealdaketa etorri izango da. Ez dakit noi, zen momentu honetan ba bazaki jende gehiagori ikuitzen dion ikuitzen dien e, zera e, arazoak eta eta kezkak eta horreta baina bai, lege hori etorriko da. bioetik sari gara kontzeptu nahiko berria da, naiz eta azkar zabaltzen ari den, ez dakiguna da, unibertsitatean nahikoa erakusten ote den gehiago erakutsi beharko hotelitzateken, eta alde hori gehiago landu beharko hoteluketen mediku profesionalek. Bai, bueno, e, jone, e, biotika kontzeptu berria da, egia da, ba, hain dela, ez dakite, berroi urte, sortutakoa da, niguste dut, eta lehen, Aristoteles aipatu duzu, niguste dut, e, Aristotelesek nola bait, e, e, zera, atea irekiziola. Bazekiela zerbait. Bai, bai, bai noski baiet.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 Beharrezkoa delako ez bakarrik mediku eta pazienteen arte, arteko harreman horretanako baizik eta nik esango nuke pertsonak ustiok bizitzarekiko harreman berri bat e, lor dezagun eta izan dezagun eh ka un medikuak biotikas mintzogarenean ba gehienezetan ba, mintzogara ba hori paziente eta medikuaren arteko harremana ezta baina badira horrerizainak oso rol garrantzia daukatenak harreman e, horretan harreman klinikoan eta eta, <coughs> eta guneroko ekintza hietatik kanpo ere e, Biotikak e, analizatzen du eta ikertzen du eta, eta lantzen du, bastak gizakiaren harremana, ba beste gizaki guztiekin, naturarekin, planetarekin, bizitzarekin mm -hmm. eta eriotzarekin. Eta beraznik uste dut, ez bakarrik hori e, mm, osasun zientzietan erak, erakutsi beharreko e, zer, e, asignatura edo batela dela, baizik eta hainbat eta hainbat e, arlo diferenteetan, eta zoritzarrez ez da egiten, geroz eta gehiago egingo da, eta, eta nik uste dut, bi, bi, biotikak, jo, e, biotikak e, ikuskera, beste ikuskera bat ematen dizu gauza guztietaz gauza gustietas. Ni orain dela gutxi eh, eta aquí en Madrid le egondu naiz adibidez, e, ba, bioetika eta eta, eta politikaz, eh, hitz egiten. Eta nik uste dut ba bi bioetika eta politikaren arteko harremana oso, oso estua dela eta batak bestearekin zerrikusia aundi daukatela eta, bueno, bioetika beste hori munduarekiko beste ikuskera bat ematen dizu eta nik uste dut eh e,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 Arrazoin nez betetako dialogo bat. E, dialogo horren e, ondoren bakoitzak bere lendabiziko ideiarekin dezake ala ez ala, zuk ni konbentzi nazakezu, eta beraz, zuk pentsatzen duzuna e, nerea baino e, e, justuago edo edo zuzenago dela pentsatzen badut, sinistara zip e, egin badia zu, banozki zure ideiarekin jarraituko dut nerea alde batera utzirik. E, jen, Hainba, jentek esaten du, bueno, baina hori ezin eskoa da, eta ez nik ez dut, ez dut uste hori ezin eskoa denik, hori posible da, hori gertatu egiten da, zorionez,